Hylands hörna är ett program som startade i Melodiradion hösten 1961. I ett av de första programmen är Astrid och Evert Tob gäster hos Lennart Hyland. Skulle ni vilja flytta över till den stolen så hör vi er mycket bättre. Så ja, tack för vänligheten. Det är ju så som jag förmodar att det allra allra flesta av er vet att fru Astrid är inte bara en konstnärs utan hon är också en konstnärinna själv, skulptris. Har han varit inspirerande den här Evert? År, ja, modell har han varit i alla fall. Flera ja, gånger. Det har varit modell. Både med och utan kläder. Ja. Har han krävt så mycket för sin egen person Liksom att, att ni själv har känt er något betryckt ute i er egen konstnärsutövning? Oh, ja det kan man nästan säga förstås Han tar mycket tid ja, ja. Mågar jag fråga till exempel äh, Han måste uppvaktas varje dag <laughs> Ja han vill prata väldigt mycket <laughs> om, om livets problem eller om ja, sig själv Sitt arbete men han är väl också den verkliga kavalleren som själv uppvaktar varje dag? Ja, då, det, gör han, det gör han. Han skriver brev varje natt. Gör han det? Ja, då får jag varje morgon. Han sitter efter, uppe efter det att ni har gått och lagt er? Ja, han sitter alltid och skriver på nätterna. Och så skriver han inte brev till er? Ja, vad som har hänt och sådär under natten. Ja, vad kan det handla om? upplevelse eller att han vill ha varm mjölk på morgonen? Eller? Ja, då, det kan det också handla om. Vad han har skrivit om eller någon har sagt under dagen. Att han vill ha svart rådbröd och sådär. Ja. Speciellt på önskningar då. Ja, just det. Alldeles, kan ni utläsa av det som står på de lapparna? Ja, så säger hon inte att jag vill ha kyssar. <laughs>